Ustaz, kenapa tak ikut Habib pakai sorban? Ada sorban di rumah. Empat meter panjang. Ada di rumah. Saya simpan di rumah. Saya pakai di kamar. Lagi itu saya pakai, hilang hidung. Itu maka saya tak bersorban. Jadi banyak jemaah Ustaz kenapa pakai peci? Tahu diri saya bilang. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sorban. Bagus. Tak salah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sorban? Itu yang mengejek-ejek sekarang. Kalau dia diletakkan di bahu namanya burdah. Diletakkan di bahu. Ada habis tentang burdah. Khadra burdatun khadra warna biru Kalau diletakkan di bahu satu saja, banyaknya sebelah kiri. Kanan juga boleh, tak salah. Kalau diletakkan di atas kepala, menyungkup namanya gutrah. Gutrah namanya. Kalau dililitkan, namanya imamah. Kainnya sama. Diletakkan di bagu, burdah. Diletakkan di samping, burdah. Diletakkan di atas, gutrah. Dililitkan, imamah. Hadisnya sahih. Baca Syama'il Muhammadiyah. Wa ala ra'sihi ra sauda. Nabi ketika masuk ke dalam kota Makkah memakai imamah sorban warna hitam. Eh sekarang orang mengejek. Apa tu pakai sorban? Letakkan di tengkuk, kain pel. Letakkan di serbet. Ini pembodohan luar biasa. Sunnah. Asy-Syamail al muhammadiyah ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi yang menulis kitab Jami' At-Tirmizi dari Termez, Termez perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan, ada satu kampung kecil namanya Termez meninggal tahun 275. Apa maknanya pentingnya kekuasaan? Ketika dulu As-Sayyid Abdul Rahman Al-Qadri menjadi penguasa, apa yang terjadi? Negeri ini makmur. Tidak ada satu pun semut yang terinjak. Ustaz tahu dari mana? Mereka cucu-cicit keturunan Nabi pasti mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Sulaiman AS. Stop! Para pasukan tentara jangan lewat. Kenapa? Aku mendengar ada semut berkata, Ya ayyuhannam ludukuluh masakinakum hai para semut. Masuklah kalian ke sarang karena pasukan Sulaiman akan lewat. Kalau orang beriman berkuasa, tak ada satu semut pun yang terinjak. Tapi kalau sudah iman tak ada, manusia dianggap sebagai semut. Hancurkan rumahnya, bantai. Kenapa? Tak ada semut aja itu semua. Apa katambah mun? Ki Haji Maimun Zubair, guru murid langsung dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau kau sedang minum nampak ada air manis, lalu ada semut sedang berenang-renang ke tepian, ambil semut itu dengan ujung jarimu, letakkan kau sedang berbuat rahmah, berbuat kebaikan. Semut, ninda, nampak semut berenang, ha, rasain dah, dah, dah. Ha, Sudah mau ke tepi, ha, tengah kembali. Al-Rahimun Ayar, Rahman, Al-Hadis Al-Musalsala. Para ahli hadis kalau meriwayatkan hadis, hadis pertama yang disampaikannya al-hadis al-musalsal bil awwaliyah dipegang tangan. Siapa yang memegang? Sayyid Muhammad Abu Hashim Al-Hasani, keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jabatannya wakil rektor Universitas Al-Azhar Musir. Habib, dipegang tangan kami, apa kata dia? Aku riwayatkan kepada engkau hadis musal salbil awadiyah yang aku terima dari guruku dari guruku dari guruku dari guruku sampai kepada sahidina Ammar Ibn al As dari Nabi saw. Ar Rahimunya rahimuhumur rahmanil hamamfir ardi rahmku mampis sama orang yang dapat rahmat dari Allah hanya yang punya kasih sayang di hatinya mereka datang mengislamkan tak ada kambing yang teraniaya karena kakek buyut datuk mereka Sayyidina Muhammad saw mengajarkan tajamkan pisau sebelum kau sembelih kambing jangan asah mata pisau di depan mata kambing aturid antumita mau taatin apakah kau membuat kambing ini mati berkali-kali jangan asah pisau di depan mata kambing pucat pasti kambing menengok pisau dulu waktu kecil apa kata mak datuk makcik di kampung Jangan asah di mata kambing, kasihan kambing. Saya sangka itu hanya adat belaka. Rupanya datuk keke moyut mereka mengajarkan asah dulu. Iza qatal tumpfa ashinul qitslah kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Waza zabah tumpfa ashinul zabah kalau kau memotong, potong dengan baik. Bagaimana cara memotong? Tajamkan pisaunya. Mereka datang kemari yang tak tahu makan halal haram, bantai saja, hantam kromo ribak sude. Tapi kesedar orang Pontianak zaman kerajaan kaya raya. Mana bukti kaya punya istana? Kalau tak kaya takkan mungkin punya istana. Kita sekarang buat rumah aja payah. Bapak di mana? Saya kontraktor. PT apa? Kontrak terus. Mereka lu kaya, makanya yang pengusaha yang punya duit banyak tolong agama ini dengan kekuasaan, bantu dengan duitmu. Ini duit banyak minta ampun, disimpan duit boleh cincin, boleh emas Wah, ke mana-mana Mana Istana Kadriah? Sana Memangnya duit ini dibawa mati Sepatu, so, silih, semilih, waju Ini tinggal Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk Wa ma'alabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk Wa ma'atasaddaq tafa'abdaita yang kau sedekahkan Itulah yang kau bawa mati menghadap Allah SWT